היפופוטן! אני רואה שהגבות עדיין לא הגיעה, אז רק עלי פעם, נפתח וכמה תרגילי התעמלות! שימו את הקמב מעל האף! טוב סליחה על האיחור! מה? מה קרה? מה קרה? למדת מאחר? מה קרה התקף? נתקע לי אוטו, הגעתי במונית שירות. עבדת בגלל המונית? נשארת בגלל השירות! טוב טוב, בסדר, אפשר להתחיל. היום נמצא פה האיש המעצבן ביותר בעולם שספר על... מה? מה אתה רושם שלך עושים? נכנסים בדלת? כדי חום? אם זו הייתה סדרה קומית, אז אפילו היו מוחאים לי כפיים, כמו לקריימר. כמו לקריימר, כמו לקובילביץ, שיכול להיות. תשמע, תשמע, בואנה, אני בן אדם עסוק. חזיר, חזיר. אני צריך לדאוג, להתקשר, להזכיר לך לבוא, אני צריך לתת לך מיץ אחרי הפינה, אחרת אתה תוקף אותי בחוץ, ואני צריך להביא לך גם... אני, אני, אני, אני, אני מדד עכשיו גם עליי קצת, מה זה, מאיפה קיבלת ניבוסים כאלה גרועים? למדתי את כל הזה. אתה? את כל... למדת בבית ספר? כן, בבית ספר של החיים! על שם חיים גורבצ'ו! זה בית ספר לאומנויות! אלו אומנויות למדת, מעניין? או, למדתי כמה, למדתי פיסול! הנה, יש לי פה משהו שהכנתי פעם בפימו, אתה רואה? אני קורא לזה דוד. דוד, כמו שם ליכלנג'לו. דוד, זה השמש של בית ספר. תראה איפה של פסלין נדלי, המפתחות אפילו, אפשר ל... הכיפה נפלה, לא רואים. מה זה שמש? אתה מתכוון לשערת של בית הספר. שמש זה כמו שערת של בית כנסת. זה שמש, לא, זה אפילו עושה את ערוץ 2. שמש! שמש, אתה מתכוון. שמש! תגיד, אם זה בית ספר לאומנויות, אז ישבו איתך אנשים מפורסמים על ספסל הלימודים? ה-19? מה זה? ישבו איתי מפורסמים, ישבו איזה איזה פורסמים? אני מכיר אותם, דודו טופז, אני מכיר אותם על כשהיה תינוק! באמת? כשאלה שהיה תינוק, דודו טופז, הוא יצא בתוכנית פליטת פן! בואי, יקר! כן, אחר כך, בבית ספר, הוא היה גרוע במתמטיקה, הוא יצא בלי חשבון, הוא קרא לתוכנית שלו, אתה מכיר? באמת? מי עוד למד איתך? גם פופאי למד איתי. מה עם פופאי היום באמת? מה איתו היום? לא יודע, בטח והוא יתן עכשיו לנכד שלו, בטח כבר מאופשת לגמרי, מלא חיידקים ירוק, כזה מגריד. גם עדי למד איתי בכיתה. איזה עדי. עדי מרפי. בסדר, בסדר. שוטר בזה, כן. שוטר מהאזי עם הבננות. כן. אז עושה רושם שעשית כיף בבית ספר לאומנויות. כן, שרובסקי. אה, לא לקחתי דבש שמה. למה? כי אסור להכניס סוכי לכיתה, אתה עושה לכלוך על הספסל שלך. זה לי ספסל, אבל... ואתה בקשר עם כל הסליבריטאים מאז? אני פוגש אותם לפעמים, אני לוקח עיונות לפינה. מה, אתה גונב בדיחות מאחרים? כן. זה לא חומר מקורי, כל מה שאתה עושה כאן? כן, אני לוקח קצת חומר מדי פעם. ניאק, מה יש לך מאורנג'יאדה, משה? מה? אני לא מאמין. דפוק, אחי, דפוק, דפוק, אחי, דפוק. ניאק. מה הם גנובים עם סופר טאקו? סופר טאק? לא משנה, עזוב, זה בדגמים. מה שלא יהיה, זמננו תם, שייכנס לך לבריאות. מישהו עושה אפצ'ין, מה לבריאות? מה לבריאות כל הזמן? מה אתה רוצה מני? מה אתה רוצה? נו, תזוז כבר, היידה, יאי. הייתם בצרים, בואי נכון אלייך הביתה, עד כאן פינתו של האיש המעצבן ביותר בעולם. היפה פוטאם. באמת הם יופי. עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג קח אותי, קח אותי, איש מעצבן, תעשה לי רטוב